Гран-батман, великий батман, підіймання прямої ноги на кут 90 градусів і вище. Укріплений льодом шолом на голові врятував мене від струсу мозку, а броньована хутром дублянка захистила ребра. Я лиш гарно вимазався, попри мороз долівка в переходах завжди, вкрита юшкою стовченого льоду, солі і бруду, і подряпав задубілі долоні. Підіймаючись і обтрушуючись, тихо лаявся. Зацікавлені писки продавців визирали з віконець. Що воно таке залетіло з дороги? Деня, його, бігом. Воно зі все обрігає, завищала продавщиця квітів, певно, сприймаючи мене за п'яничку, який завалився в перехід. Здоровенний щокатий дєння в хутриній шапці, яка нагадувала замасковане шерстю невелике чоловік на десять бомбосховища, висунувся з сусідньої ядки. Пшол вон отсудава!» Сяк так, вичистивши штани і куртку, я вдав, що не помічаю торгашів, і гордо, задерши носа, посунув нагору. На підйомі макитрою вже не крутив, і сходинки тряще їм не рахував. Мабуть, то таки був знак. Іноді варто рухатися вперед і не ставити дурних запитань. Життя хитра, але справедлива штука. Воно дає відповіді тільки тоді, коли ми їх справді потребуємо, а не тоді, коли хоч лусни, хочемо дістати відповідь. Замість випрошувати нові сигнали з небес, я вирішив, і з кимось порадити Це схоже на план Непомітно Минуло кілька тижнів З півдня до України пхалося тепло Спершу ледаче Ніби соромлячись Відтісняти зиму на північ Та ближче До середини березня Весна наплинула по-справжньому З усіма потрібними Атрибутами Пташиними співами Свіжими бруньками і голими дівчачими ногами, котрі втомилися від теплих панчих, штанів і відсутності чоловічої уваги. Я ні з ким не радився і вирішив усе сам. Просто поставив усіх перед фактом. Притула готує десант на Нову Зеландію і швидше за все десантуватися буду я. Батьки, ясне діло, були не в захваті, проте заперечувати. Друзі також відреагували прохолодно. Їм припала до душі сама ідея, але всі в один голос твердили, що вважатимуть мене божевільним, якщо я погоджусь. Лише один знайомий підтримав мене і пообіцяв, що безкоштовно зрозобрудзить сайт, через який потім збиратимуть гроші на мій викуп із новозеландської тюряги. Для протоколу я чималий час вагався перед тим, як остаточно вирішити, що встрію в авантюру Тернопільського. Хоч якими навіженими і дурнуватими часом здаються мої вчені, проте всі вони обмірковані. Гаразд, майже всі. Купання з піраннями в Пантаналі, спроба піднятися на катопаксі без спорядження, бойство в аеропорту Дамаска – Іще кілька десятків безвинних витівок до уваги не беремо. Примітка. Пантанал – найбільша заболочена місцевість світу, розташована на південному заході Бразилії, а також частково в Болівії та Парагваї, відома незвичайним багатством флори і фауни. Котопаксі – найвищий 5897 метрів, Діючий вулкан світу знаходиться в Еквадорі за 75 кілометрів на південь від Кіото. Для когось, певно, це прозвучить нещиро, але перед тим, як лісти на рожен, я зважую наслідки. Чого ви смієтеся? Я зараз серйозно. Продумую кожну нову витівку, керуючись простим правилом. Авантюра має закінчитися так, що після її завершення – міг розпочати наступну – знову лізти на рожен. Правда, аналіз імовірних неативних наслідків аж ніяк не гарантує прийняття правильного рішення. Так це вже інша історія. Тож вирішено надіслати Сергію Притулі свій план передували нервозні роздумування. Чим на ділі могла закінчитися авантюра? в найгіршому випадку, піймають. Чи посадять? Можливо. Як довго триматимуть, це вже складніше. Зеландія – цивілізована країна. Я був певен, що мене не зварять живцем і не нахромлять на палю. Все залежить від того, чим там відзначуся. Якщо витівку сприймуть за звичайне хуліганство – тоді певно діло обмежеться чималим штрафом і депортацією. Остання непокоїло найбільше. Штамп, що свідчитиме про примусову висилку з Нової Зеландії, автоматично ставить хрест на візах до ЄС, Британії, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Канади і ще низки країн. У найближчі півтора десятка років я збирався мандрувати світом, а тому такий варіант розвитку подій не подобався найбільше. Я не вірив, точніше старанно переконував себе, що до цього дійде та все ж така ймовірність існувала. Зрештою оформилися три головні причини, які спонкали мене погодити. Перша – це цілковита відсутність реакції з боку офіційних. Це злило більше. Ніж сам конкурс. На той момент інформація про розігрування українки на новозеландському радіо прозвучала на більшості українських телеканалів: Новий канал СТБ, Інтер.